Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton në ligjeratën me temë Kjianeti apo tradhëtia Kjianet i thonë qdo senit që ti bëjsh kjilet Kjianet fjadës i bënë, për thush nuk dhe nbes Kjianet emanetit i bënë kodaletik është një sen në ndorë e qyridistë thianet i bon vazhifes qi jeni vazhifes e kryqish qyshti e ti jet detyr inna ma yakhsha allah min ibadihi alulama ya rabbi wasmanni ne ehsonin e lutbin e xuddin e kerimin qi ekje serhuret nu i framargonit ligeron مولاتن افندي ترنابا ترنابا ترنابا ترنابا قال الله تعالى في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتهنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا اخذناهم باقته فان اذاهم مبلسون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم <بك> Në <të> nëhnu wala ma qala khaliquna wa razikuna min ash-shakirina ash-shahidin bikalb salim Allahu al-musliman Allahu jelle shanuhu al-Qur'an azim ushan qona thot qara ta insan tek chi qara ta insan chi e kanz e dunyan e jo ahretin Për ata i nësantë që i harrojnë Zotin ma shëhveteve dynja se e nëngojnë hevajnë nefësin, Zotin për ta për fatë. Thëlemma nëshu madhu kirubi, kur të i harrojnë i nësantë ato që i unë i kumë kshilua ta, me anë qitabit, me anë kuranit, i kumë kallëzue atyne shka me punu dhe shka mush me punu, emrin et, edhe njehjin e nëtoja u kumë kallëzue, Inësand kur këtëra harrojnë e qesin ma shpine Fetahna alehi me bapë e këllishej Ja u qelum aty në dyrë të të zitha sen Ne vetë dy njës Do me thonë Ja u qelum dyrë të beresjetit Edhe dyrë të pasunis Pejtona anëve Kanë kan, kan ja u dhonë pasunin Teri kurë Hatta i dha feri hubi ma utu, të eri që ata të gëzohen edhe të kënaqen, me ato të mirat dynjasë ja u këmë dhanë. Atëher e harojnë e eblën e zotit krejt, e kënaqen me të mirat dynjasë, e khadhën ahun bak dhe të në atëherë për një herë i bojmë helacë, fej dha hun në blisun këtë këshë, a i sunë në min këll i hajrin gjesin për gjithat mirave pakur djoheqë. Në me thoni, boj helax, e kur një të mirë nuk e më rrimë u kur të vinë në ahret dhe që këjën kërejt, që për i sulak pa të mirë atë zotit dhul gjelalë, dalin para huzurit zotit. Me këtë ajetë me rëdëvesh vlazen që zotit, kur të jajep inësanit dënjanë, nuk jajep përse edanë. Zduhet në insansi dhe mos në mushtimon të muhabit Kur në qonë zoti pasuni Në kofë që nuk jemi në rrugën e zotit dërgjelar Se ata insansi s'janë në rrugët zotit dhe jauqë zoti pasunin Ajo pasuni nuk është një imet, pa jo pasuni është azab E ata knoqen me këtë pasunie harrojnë zotin Veshtë një ditë zoti i merë ata Kur janë bakë të ten i thonë Kur të gjonë një e kje që zgabimisht Befat Edhe i bënë Në bënë Zotin Në rujtë ka dhe i rreve helat Edhe jesum ajis pakurnit mirë Të Zotit Të ndorë shkujna të Zotit Lidhjem me këta Peygamberi a.s. Ka than Idha e rad Allahu Biko min bekaen e unëmaen Kur të bënë Zotin Murad një popli me idhan Me jetu me egzistu Edhe murrit Reze ka humur kasteve l'afafe, ja ubo zotin asib atyune në i darët mesme, as pak as shumë. Dhe i dhajë radë Allahu bikov minik titanë, kur banë murat zotin i popull me, me shpërngull pe i jetës dynjas, e me buhelashme një fjallë tjetër, fete ha lehën babë e khianetin, ja u qele ati popullit u dhen e khianetit. Xianeti thon çdo syni që ti bëish fille. Xianeti fjalë si ban kur thosh nuk del mbes. Xianet emaneteti bon kur dallë dikush një synë në dorë e çyrëdis. Xianet i bon vazhifes që jeni vazhifes e kryqush çush që e ket detyrë. Çdo synë që nuk e kryen atë detyrë që është e porosit e kundërta asoj na i thon xianet. Edhe ne, këtu pejgambir e lehejselatu vësselam, po thotë ja uqieli aty në që i kumbu më më radhën i buhelash, deri në hrianetit. Në me thonë hrianet, me tërlëti, të rëdhëti gjithë njëherë vintej të pasuninja. Kur konë me drejci nuk vinte pasuninja, vëzhvin kretë me të rëdhëti. Të e vjedhë, të e grabit, të e marë fajde, të e marë rëshvet, të e fitu e gjithë njëherë me atë rrugën e të rëdhëti, se jo me To vlazën në abrat, ne gjithë mëslimonëve të dvotës, edhe një mërën është ka imë tu, që shumë herë në thonë po në kofë se punojnë anë punë shtetit, thonë me vjetë dërgjavën kur gjësë është, u shmetin për shemë. Albu që, zdo njeri që jështë e një veni unë gjënë, ato e ka e manetaj, a i paguhet për që ato e jepet roga për me mojt që atë drejci me ru që atë pasunisit vetëm. Gjdo dinar më qishmon nga jatuj. Ajë bon, bon hëjanet e manetin e vetë që e ka e manet e bon hëjanet edhe ajë buhet njeri i keq. Nga atë pasu një që ka të piton ajë me të rëti haram e toë, Zotë i e bon azab ato. Sherri, sherri vjen për jasajna. Gjdo punë qashtuk e që i mura si shemën të. Gjdo punë qashtuk. Mësela, hëjanet është në dëmatje të bosën, se mërë bosën në ajë që i matë bosën. Hianet kutin e kësikon pak ma shumë, atje i delë ma tepër i e. Ajo është rëthi, për ato është haram. E mërë Tërezin ka hëmat, kërë matim shënë forë Tërezis, për me me mujtë ma shpetë ajo, erona, kënina me me të punë ma tepër, kjo është hianet, kjo është rëthi. Me shku me punu, me të ikonë, me pare, me më godit, me shku me punu, këshqysh me ka përqyt ditën, edhe le të kalë ku e këmë zërë me i dhëzë zërë, albu që ajo është pare haram, këtë janetë është. Do me thonë, kërë të bënë zëti hele, bë, Murad me buhe lështë një popull, ja u qelë dyrë të këtë janetë. Allah i narujtë jala për alemin këtërë. Te mështë limoni këto nuk eksistojnë vlazën mështë limon, se mështë limoni është i drejtë, mështë limoni është. Këtë do qëtë jenë, e min është. Besdik është, tëradhëtarë së është, janë të gjisë është. Në qëtër në jetë zotë i thotë, Kull bifat lillahi vebirahmet i hi febidhali kefellje frehu dhe hajrën mi maje gjme unë. Ja Muhammed, <coughs> Thujë të imetit të në që, Most këzohen fort me pasunit djë njësë me lanë ahireti, Por ma forë të letë gëzohen në kofë se me rahmet zotit edhe me fadilet zotit. Se ma i mirë është rahmet i zotit edhe fadilet i zotit, se pasunia që i pebojnë tupëta e po gëzohen për ta. Se i nësani gëzohet, për dy një gëzohet edhe për ahiret. Por gëzimi i dy një shumë herë që në katastrofë. Dhe në se me fitu e hukë vlazën muslimanë. Gëzimi i dinit, gëzimi i kuranit, a i duhet me kënë ma i gëzushum se me to e fiton dënjanë dhe fiton ahiretën. Se Allah i dhul gjelohen gjdo se në të mirë, qka është në kuran në ka urnu, gjdo se në të ketë, qka është në kuran në e ka në lu. Pelemma në suma dhukirubihi, kur ti harroj në meti Muhammedit, urnat e zotit qka janë për menë, qka i ka urnu zotin kërë anë, halalin halal, e haramin haram, e harrojnë këtu krejtë si këqyrin, e qasë nuk jaunu e veshin, qatëherë zotit ja u qelë dyrë të të tërëtisë dhe buhen në rezil, e buhen madhë, por, zotit për në thotë kënina, shluju të ju me të të tonë, musu gëzoni me atot kësijat e dy njësë, Po gëzanu kur punani, që ka ju ku mërnu une, gëzanu kur të punani, që akënë thonu në me Kuran, me Rahmet tem, të më thonë se Zoti ka bo Rahmet, e në në kacitin hidajet, edhe Zoti dhul gjellal i në ame dhe ihsan ka bo, ne ka quë e Kuranin edhe Muhammedin a lehi salatu vë selam, <coughs> ne ka mësue hajrin edhe shërin, të mirën edhe të keqenë. Pe kemirës mos m'u largu po gjithme nga a pe të qesh me ik sa so ma larg pe sajna Më miro është po thot Zoti në Kur'an, "Mu gëzuë për çito kur je Zotit në udhë Zotit, ndi." Edhe kur e ngan Kur'ani, s'ka po thot se sa mu gëzuë pe i pasunist, çin nuk është e halal dit kur të bëj shtu. Se pe i pasunist Allah dit para to edhe mu gëzuë kije të drejt. Një pasoni që me halal e bëndu, edhe një pasoni që e kje ndorë që me atë pasoni bënd të të sarërëf, edhe e qënë atë pasoni ku ka urnu Allah i Gjellë Gjellë Alhuve Gjellë Gjell Shano. Me ato gëzënu, po në kofë se kini që soë pasoni e, në kofë se kini ku të thëm juve pi thëmë dhe vjetin, kofë se keni që soë pasoni e. Në kofë se e kjen pe halalit edhe e përdorun ku ka urnu Zoti Gjellë Gjellë Alhuve Gjellë Gjell Shano. Allahu ya Rabb al-alamin na ruij qaderrave të tija. <coughs> Peqam bi alaihissalatu wassalam tash ka thon lidhë me këtë hadith, ayetin e dytë. Menahdahu Allahu li al-islam. Ne njerici e çet Zoti në hidajet në fen e Islamit. Ve alle me hu al-Qur'an e dhe jam son Qur'anin thëmë me shekel fakat e masanina, thëtë, s'kom kur gjë, thëtë, jam fukara, s'kom kur gjë, si adin shuqyri në Zotit, që e ka po Zotit Musliman, edhe ja ka mësuhu dili e djenë e Kurëanit, këtë e bollohu lë fakrë bëjnë e ajneji, ja qëtë Zotit Fukarallakunatina nërmjetë të syve, ila jomin jelkahu të këtëri që që, që kanë të Zotit e shë Zotit, sa të jetë të me Zotit a gjithë një herë parkirër, kur një herë e s'ka me konë zëngjin, musi nuk ja dinë zotit, shyshin që zotit ja ka bo në asib me konën hidajet me konën islam, edhe ja ka dho zotit Kuranin me punu me të. Nuk është e thonë në që ja ka dhon Kuranin me dit me ledzue dhe me knu, si kur që i dim në haqëllartë ose t'i kushit, po edhe ju dini me knu Kuranin, që për dit pëngoni, për dit po kënoni edhe ju një pjesë Kuranit, Trapertit për ngënish ka pëthot Kurani për onës të ju tonë Edhe ju jeni pejqa ty në që i Zoti këtë mirë ja u ka dhonë E sanë ka buë njue, rahmet ka buë njue Që ja u ka buë Zoti nasib me kënë këtë fe Edhe me dit me ledhu Kurani Edhe me dit me ngu Kurani Edhe me dit me punuesh ka ka urdhu Kurani Azimi Shani Që kjo është vlazën nëknime Që kjo është padilet i Zotit edhe që kjo është një sen që i mëslimonit duhet për të më gëzue ma së forti. E jo me thonë, ku kusë kom kur gjëmë? Ma zënë në këtë si, du me thonë, këto dhe i metin e dinit, e len krejtë post, e azgjësën, e i këqyrëve shtë mirat e dynjas, a i njeri fakirë rënën, fakirë des, edhe fakirë para huzurit zotit dhëllë gjëllalë dhe. Lidhe me këto... Mësë Mësë më shkue lark Në kuhën e pejgamberit Sallallahu tala Në ndodhin një njërje Për kalzajsh që shkabu Një eshabit pejgamberit Belë që jë kini një edhe për para Një emënin Një eshabit talebe Ibni hatib e ka posë emnin Kërë pejgamberi a lehej salatuve selam, kuhën e pejgamberit, për para se obuës dëndjin, i kanë thonë hama me të lëmesgjit, tina i kanë thonë plumi i gjamins. Qikur një herë kë gjamin se në shëjke, kur ishë për pashtun të togë. Gjithë në gjami u falke. <coughs> në ditë pejtë ditë shkë, për para përja ka të dhej biografi në tina, në ditë pejtë ditë shkë u quë e, si u falke ajna mazi, u quë që pejtë e që pejt Kër deshti me dalë për jashna, pe nga meri i tha e tef alufil e lë munafikin. Ashtë pëse i e tha ty u gutë ka shforë ta pëpunon si kur munafik të islamizmi. Shka për gutë e shqipot e lë ka shpejt pejderes. Pe tha ja, rësullë Allah, ta shkupi i thotë që kishë eshavë sa levja këtina. Po thotë, i një fakirën, unë e jam fukara, veli e veli imëra e ti i theu gunë vahidin. Edhe une edhe gruja një teshe kemi me veshë, dytë skemi që ne emlën krejta vretin, skemi dytesha, vetë një e kemi. E une tash, kur vinë namaz, pretë gruja teri që ka ju në të shpia, me jadhonët këtë fistonin që je komune veshën, me e veshë, ajo, e me fallë namazin, se s'ko me shka fallët. Vecë, u du lohe te alo e njerët duka një malën, po bëni zotit ta duha, letu me apë zotit malë pasu një, se punën e kom halë të shtirë. Përgën berja lehi salatuve selam e i tha, vej hake ja jo, thaleve, tha, mirë i thimë bërë thaleve. Kalilën të edhishu krehu hajrun min këthirin latë të tikuhu, tha, një pakit që ja dhënë zotit shyqrin, është maj mirë se shumita që sënë e banë. Sënë e banë, du me thonë, sënë e epë okun, sënë e përdorë, Së mund është me kuni zëti ti, na përbuhe ta i zëtë u jyti. Tha e ma mirë të me post, fa, këse sa që i po lypë shumë. Kë u këthyje, tha, ja Resullë Allah, udë u lohe njerëzë u ka një malën. Tha, bënë i rizjo zëti të të me pasu një. Tha, aspo sheta, se s'po merë në ekë për mua, pi, thët, ta këpër, nga merë i për veti, zëti herë. Tha, aspo kje më shemu të mirë në mua, Tho që u me djesht, krejt bjesht për ma shmije duka të mbuhe në dhe mjeqin. Unë për veti s'pibojë zotit dua me posë malë e pëseti s'për po më rrëdhë ne kënë muë për po për po lukë pasë unë. A pete e refuzojë për i gambeja a.s. Stretje e i tha, ja, rësullë Allah. Nk, udu Allah e njërë zukani i malën, tha, bëni zotit dua le të më qënë malë, Ta se velle dhi beate bea ke bil haki, pasha qatë zot qit ka qutu hak pejgamber, lehin rezekani Allahum malen, le ati jenë në këlle dhi hakin hakka hu. Tanë ma lorë zot i pasunin të gjithë sidit hak, hakun kom jadhon. Gjithë kujna kom jadhon hakun e hakun. Peygamberi, a.s.a.s.a. të rri që i du, ta ja rabbi, ati thalëbet, Allahum mërzuk thalëbet dhe malen. Ta ja rabbi, që i këti e sabit mahtë. Gjena abu Allah t'i, nga tash i qoj mal. I qoj mal, po pibi i mashkur se me knu i barën nukovak. Me njëherë fillun i qoj zot i dhenë. Fillun me ju shtu e dhetë për të, të rësullu lohe, sikurse ata krymat që shtuhen Medine, që pejtë. Nisi tash në Medine, shkomunët me imoj dhetë e i qiti për jashta Medines. Sa so kënë Medine, shkoj ke i falke dreke në dhe i qininë. Qera t'ila, nuk shkoj ke me gjemot në falë kur e dul pe me din se dul prijoshna vet xumosh kike e falte ty j shtu e ty j shtu e ty u voka llaq la atëre laj edhe xumun edhe la xamin krejt es ton xami iç nidit pe dit pejgamberi pej alayhiselatuve selam thot çkash ku as ai salebia çka u bop për, për to ku shkoja por nuk po shihet E u këthyjnë e i than, i nga meri sallallahu tala aleyhi vesellem, than, ka bo pasu një shumë, than edhe o dalë për jashta qytetit, me dhenë, thët, edhe po shkonë ma styjnë e në po ka vakën u këthyjnë në. Te i nga meri tash u këthyj pëthët, ja vejhal thalibja, ah mjeri thalibja që e ka gjithë. Atë herëzot i dhull gjelale shdrypi a jetin e zeqatit, e thiri zoti, a i pe nga meri, a lehi salatu ve selam, dy eshab, njop e i beni gjyhenemes, edhe njop e i beni selemes, edhe i mure i, hbo, i urdhna i këta me shkue me te që kë i bni hatibi, edhe me i thonë me në dhonë zëqatin, se zoti ka urdhnu zëqatin me dhonë. Që këtë që bon i boni i beqin ma dhash zoti malin, unë e komi abonë zëqatin. Xianeti tash do ti delksojna, mos i leçi thashunë çdo mallit, çdo senit mos më i bëh xianet. E xianeti delin çit, më çit hijoja e çpi sahabet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kur shkuan ata aty e ponat gjithpas gjithat pasuni e i than çishtu çishtu pejgamberin na kaqun neve me lyp vet pasuni pejte. Sa pa kan zon mi çkok ok, jo, pa çishtu çishtu, më thon 40 njëa çëshedin se çatin çush kan tro. U këthyë, thë po kjo, thë nuk o ka qëtërset, thë veç gjizje. Gjizja nuk është e mështëlimoni. Thëtë, ose mua të re gjizjes. Edhe thë shkonin i herë më njeti, e ka theni, të tëheni, hajde niksajde. Shkumë të eshapë, njeti e mërën, zë qatin, u këthyën ka, u këthyën. <coughs> Këtë thë valoj, nuk muj. Thë shmuj me dhomë, shumë pasu një po duhet me dhomë, ketë malë e kon fitu vetë. Kërë malmenzi që e kumbu, sotën e me ndonë të tashlimi, odo në shku karave gjithë, këtë pasuni, unë nuk muaj, edhe u këthyng të aty e sotë, e shkun të pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, edhe i thanë, rësullu dojë sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, thanë, valha, sallab -sa janë nuk në dhazë e qatë njën. <coughs> Pegamberi a thaë, Allahumë sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, njërja i njërishka e ka gjithë. Shdrypi a jeti për anës Zotit gjellë gjellë alëhulljë për gjellë shanuhu Dhe minë hëmën ahe dë Allahe Për jeshabët disa njerëz janë që i bojnë bëjët e Zotit E për besën e Zotit Lejnë atana minë fadlihi Navash Zotit pasuni Le nësat dhe kanëve le në kunënën min e minë salihi Kena me dhonë zëqatin dhe kena me kunë për njerëzve të mirë E lemma atahum minë fadlihi Mosi jau ebë Zotë i aty në pasunin dhe hilubi hi buhen të ahmaqarë dhe të velleve dhe jakvej në shpinë në emrit Zotit dhe hëmurit unë. Ata dhe hëmë në i thakën t'i kulubi hi mila jau më i elkaune. Zotit dhjelal, përket se bebë aty në jau qanë në zemër një fakun, bima ahlefu Allahe mave aduhu e bima këanu je gdhibun, para të sebebë që e kanë prishë besën e zotit që e kanë dhonë, edhe pse e kanë rrejtë Resulullohen sallallahu taallahu aleyhi vesellem. Atëhere, masnikuhes uquen një pejasoj kabides të atina salibes, e shkoj të aje i tha, mjeri ti, mjeri, pejgamberi ti ka shdrybë zotit, a jetë lidhje bashkë me ty, edhe ti mu venë kun nuk i jetë. U këthyta është a lebia herë të Resulullohi sallallahu të alaihi ve sellem me jadhon zëqatin. Peygamberi alaihi sallatu ve sellam nuk jam në në. Tha nuk e marat zëqat që i zotit për të ka shdryp. Ajet se ti mas pori i ke thonë ke bu hajgare me shërjat e marke krahazue zëqatin me gjizje. E dhe besën e zotit e ke prish, edhe mum ke rrejt. E ti e njeri i keq unë zëqatin për ti e mum nuk e bëj kamar. Peygamberi A.S. shkoj në haret, edhe ku e bube që një sidikut, e mure shkoj e luti e bube që një sidikun, për në jaquë e zëqatit. E bube që një sidikut i tha, nuk marrë një zëqat që i si rësullullohi se ka përënumë e kurë. Mas tina erdhe Hazet i Umeri, e shkoj e luti Hazet i Umerin me jaquë e zëqatit. Hazet i Umeri tha një zëqat që si se ka përënumë rësullullohi edhe se ka përënumë e bube që një sid e qysh e prenoj une. Kure erë koha u bua Hazëti Osmani Khalife, rëdi Allahu anë hëm, atëhere këtina jërë koha edhe dhe diqët, thohet, koha në kohën e dekes, dhe une grithke edhe qëtë këdhen kryet vetë pe i sikletit, kuku për mushka kënë boqë që sëngove emrin e Zotit edhe të pe i gamberi, sëllë Allahu tala, që kjo vlazen është kë janeti i nësani. Sa është pakit, a ma mirë është kënë për, për të, si kur që i thare sullu lëhi, ma mirë është pakitis me aditë shyqërin, se shumitën që i sunet qënë, a ma mirë është kënë për të, me kënë me qatë pakirë lakë e që i kanë thonë plumi i gjamis, e kur njëherë për i gjamis duko e largu, apo që e kalipa të pasunie, e ma të pasunie o bo se betë, edhe gjamine e kalon, edhe namazin e kalon, edhe gjumane e kalon, në këndë funit edhe zëqatin se ka dhonë besën e zotit e kaprish i ka bët të rëthi e manjetit zotit gjëllë të galë huve gjëllë të shanë huve rruna zotë këderëve jara për alimi ma e mirë është vlazen feja dini me pakic me pakirlak se shumitën e më pasunis me post nga me veti e atë pasunimus me mujtë me qufë të me thonë atë pasunimus me mujtë me bu edo me dhonë në të dhenat ku ka urdhë muzoti gjelle gjelalu edhe pejgamberi sallallahu ta'la ta aleyhi ve sellem këto janë vlazen shëje të islamizmit që islamizmi i khianet nuk bënë la të hunu Allahe vërresulle vëtë e hunu me manatikën vëhenë të talimun e ju muslimonë E ju jumi, mëmin, mësë bani hianet, mësë bani tërëti, zotit dhe pejgamberit, se kërku është nuk mundet me tërëtu zotin as pejgamberin, po e tërëton vetën edhe emanetin e vetët tërëton. Mëshlimani, pasunin e <coughs> vetë, ymrin e vetë, senet e vetëa i ko emanet, ymrin e vetë, mëshlimani nuk e qënë poshtë, Ymri i muslimonit është i dhonën hedi e ndorën e muslimonit Për er atë shkak Që ajë muslimon Në atë ymër sa të ka ymri në vetë Më ru Mus me përdor ymri në vetë Kumra zotit dëll gjelal Masë të në vetë kësia Masë rakish Masë pëmores Masë bjedhes hajdukish Masë të në vetë Po me përdor ymri në vetë Ty i bo zotit i badet Ty i përru për familjet vetë të buë pasunit Allahit e ju të haramit. Ashtu edhe pasunin malën që ja ka dhë Zotit, ai muslimani i mirë këtë pasunin edhe këtë e dhe këtë malë. E përduar në të venat ku ka urnu Zotit Dhul Gjellal, me zeqatë e me sadatë, e ju jo, ma sënive të qia, ku nuk është Zotit Razijas pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem. E me, me shperda, me, sh me, thonë, me shka përderdë pasuninë, ku është dreci i, i kojshumë, ku ku lakëmonë dreci <coughs> në stëhidhë i billat. Ata kockat, ata njështë të këqi, malin e kese dhe të vlishtë, e qkepin e e gjuinë si kur më smekon mali tyne. Pse? Pse është vla me dreci në bu bashkë. In në lëmube dhirin e këanu i hvanë shëjati. Se ata që malin e vetë të qesin ashtu, janë vlazni me dreci në lejhima i stëhikë, <coughs> Kur të bua këtë vlla me shejtanin, ai seksyr kurrë një herë pasuninë vetë ku po je. Ai shihni ju qiell kur e hapni për Zotin, tjerë me dhona shika me vështirë. Zot, po edhe me dhon pak më shumë fjalë. Pse? Pse nuk është drejt si aty? Nuk ka drejt si me Torahzi. Ku nuk ka drejt si Razi, o është zar me punum për Zotin të djegat. Ku është shejtoni Razi, mallin e dyjonës me dhon kush nuk thot se e dhash përse nuk jë duhet zotit. Zotit në rujt jara për alemin pe këtyne alaqëve të qia Allahin e bof nësib jara për alemin në atë pasunin tonë që në jep edhe në këtë limitin që në e kadhane dhe spiatim zotit qyqën në simë shliman, ymrin tonë, pasunin tonë me bo, me me hargju aty ku është zotit razi gjellë dhe shanuhun ku ka urdhu nga Allahi edhe pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi dhe sellem i Allahi l-Fatiha All mm right. -hmm.